Але ж Крейда в неї біла. І вже, як війшли з передпокою до світлиці, спало на думку Лідії зовсім інше. Могла ж і вона це зробити. Чатувала тут цілісінький день. Та звичайно ж, вона. Лідія зиркнула на її пальці, бліді й сухі, з яскраво-червоним манікюром. Слідів рожевої Крейди вони не зберегли. Роздягайтеся, будь ласка, — силово навходила Лідія в роль гостинної господини. А сама тим часом заметушилася навколо іншого. Побігла на кухню, взяла ганчірку, над раковиною змучила її водою, і, не зачиняючи дверей, заходилася хутенько змивати з чорного дерматину рожеве серце, проткнуте тупорилою стрілою. І лише по тій роботі звернулася знову до неї. «Що ж ви стоїте? Роздягайтеся, будь ласка! Сідайте, я чаю зараз приготую!» Виходила якась така фальшива, така вимушена гра, у всякому разі з її лідиного боку, така вимушена гра, що хотілося провалитися ліпше крізь землю, ніж отак лицедіяти тут. «А те не діти ж ми з вами!» чаї прийшла я до вас розпивати». Не весело, але все ще з тією ж посмішкою маскою зітхнула вона, не рушаючи з місця. «А що? Вікна бити?» «Та, як сказати? Високо, до п'ятого поверху рогачами не сягнути, та й де тепер рогачів дістанеш?» «Хоч скла було б маленько. Повела вона очками по сервантових полицях, заставлених кришталевим посудом. На найвиднішому місці там стояла ваза з богемського скла. Останній Вадимів подарунок з Чехословаччини. Вона відверто затрималася на тій вазі, і Лідія вкрай знітилась. Невже й про подарунок пронюхала? — Красива, нічого не скажеш предсмокнула вона. — У мене така теж є. А в під'їзд, чутно було, ввалилась якась юрба. Кроки бухкали, наче маршем йшло ціле військо. — Її підмога, — завмерла Лідія. — Зараз ущент розтрощать тут ісе на світі. В міліцію подзвонити? Наблизившись до вікна, вона крадькома кинула поглядом униз. За столом козлятників — ні душі. Лише старий Тадей Іванович з шестнадцятої квартири, вилискуючи голим тім'ям, Все ще скакав на одній нозі У крид'яних квадратиках перед своєю внучкою. А військо те, моторошне, гупаючи, наближалось, Наближалось, наближалось, І вмить ще те гупання. Як провалилося? Чи може зависло де? Лідія аж шию втягнула в плечі, мов чекала, що впаде воно їй зараз на голову. Мовчання розтягувалося, як липка бутлява гума. Та нарешті розірвалося запитанням Ви давно одна? Лідія не відразу й втямила, про що її запитують. А. Давно, а що? Те нічого? Я сама вигнала свого законного з несподіваним гордим викликом, незбагненним і для самої себе, виголосила Лідія. Бог, коли хоче вкарати красиву жінку, дає їй розум, тихо по пастерському говорить вона, неначе розмовляє зі своєю. Давньою приятелькою. А Лідія не розуміє. Глузує вона з неї, чи щиро говорить. Але приятельсько-пастерському тону не вірить. Саме він її нестерпно дратує. І вона б'ється в шарпанині недобрих думок. І до чого це вона так гарненько тне? Ну казала б, чого прийшла і виміталася швидше. Бракувало, щоб обох їх зараз тут застала Ірена. Але в усьому цьому і справді було щось від якогось наслання. Тільки на Лідія подумала про дочку, Ірена вже теленькнула дверним дзвінком. Так вона завжди салютує про свій прихід, має при собі ключа чи ні. Лідій знову пішов на очі той плямистий шипучий потік піску, а з ним попливли ноги. Стало душно до нудоти. Виявляється, з нею сьогодні відбулося ще не найстрашніше. Тільки не це, не це, не для Ірени це видовище. Молитовно нуртувала думка і заступила усі тривоги й бажання. Вона кинулась дочці на зустріч і в покої собою загородила їй дорогу. «Ти так рано?» «Рано!» – здивувалася дочка і з глузливим співчуттям поцікавилася. «У тебе Вадим?»